سنین زردا چی زیادا بکم بخنا لیکانو لرا فبدل اللذین آنو بدل کی واقستا کسانو ظلمون چی ظالمانو منهم ددینا قولا یووینا فبلوینا بانی غیر اللذی چا غیر ودا غینا قیل لهم چی ویلی شودویتا فارسنل علیهم راو ملی گدی بانی رجز من السماعی عذاب دا اسمان نا بما کانو یزیمون پس ودای چی ظلم کون کیو وصلهم د په وسګه دینان القريه د لدی د کلیاګه کان ته حاضر تل بهري چې وا په خوات د دریا کې د دریا په غاړه باندې وسیدل یذادون فی چې زیاته کړه په کار د کې یا ایدونا یذایدونا یعدون چې زیاته کړه او په کار د چالي کې کان چې کله په مضارع داخل شي نمازی ها بایدا پیدا کئی پیس صبتی ازتا تیہم کلاچرات ولدیتا ہی تانو هم یاندنی یوم صبتیہم پورت دو بندیدو دو دی شرعان خکارا و یوم علایس بی دونو کلاچبان بندید اللہ تا تیہم نبرات ولدیتا سبت کتا سین بیتی دا دا بندیدو دا پار رازی شرعان کتا شین ریاین دا دا خکارا دا پار ظہور دا پار رازی شریعت تم شریعت ذکوی چې دا خکارا دی دظال کا نبللو هم دا ررنې امتحان کوو په دیبانې بماکانو یاڅکون په سبان چې ک سکی او قالالت او متون دویبانې الله امتحان کوو د دراب پهغالو صدل د مییانوکار شوکوو الله شپ وریې تهواکری دکار چې شپورځ بخکار کو سر د خیلیلی پوررض بخ نه کوئ شپ ورځې به مایان غبو د خلی په وررض د الله امتحانو معیان بهپ او رضډیرو با اورس پی بندو وایس قالتمتون کلاچ وی یوډل من د دینا نو ځکه یوډل اداسي پیدا شو چوتن هغه د اتوار پر روز باندې مې نه ویلې په خیي گاونډي ورته ویلې ساري ورچات کوښی د اتوار پر روز مخيان نه د تاسو غني ویلې هغه ماډن کو کیسته هو هغه تمه بخیلی پر روز راغلې هو نو ما ورته بندو او مادو د ګون نن روشتو نه اتوار د امان نن روشت کله مان کچاته پوسکو شداولي نو ما به ته دا جواب بر کوو چې دله اوبو کې دمال نه دی ریسې نقطې ورلو او ب ت کړي دا خپی چې اوبوه کړیوي نو داغ خلکو کړی و و مولا خپی بوته کوي ملانو تهوا غستانی کونو دا اوب ت کړی او مویانو خو منکول کول بیا درې ډلی جوړی شوي یوه ډله به وه منه کوون کې دا, دا کار بله ډله به وه هوی کار کوو درې مډه وهوي د ځه شیخان جوړل. ګوتونه کې کین اصل وي شیخ پری او خپل پټه بهتری دا ها او ګورې بچام لاسه غوا پانسې د چا په خو بود کې کار مله را ندعا غدل الله رو ذکرونه کو اډونو میوانه دېست نه په خو نه په باد باندې کینه دې اخو کې کار لري د چا په دو کې دنیا کې چې سړی ژوند نو یا بخ کې یا به بد کین او اواز یې رده نه چا کې کار لري نو باد کې دا خو مل دې خو خوای ژوند دی خو بیا یې خکې یا به بد کین طله دومدن کله چېي اوړلی من هم ددنا لمه تعزونه قومنوللی پن ورکو یا کومته الله هم ملی کومشي اللهله کوون کې ردي لره او موظب به هم یااعذاب بر کوون کېدي لره پاخرت کې عذا بشادي دا اعذاب سخت قاللو دو مازیرتتن دپاره د اوذر پیش کولو بني اسرائيلو کې عذاب راځه ملائک راغلې وي هغه چې لیدل دي د کېو سره له ډېر عبادت کوون کې دي دا به نه و ګنا نه شي وي ګناې کړي واپس لاړ الله دې کې ستا یو بنده وي یا واپس نه راتلې راتلو وخت یو الله دې کې ستا یو بنده وي داونه دسترګې پر باندې ګنا نه شي وي البداونه نه نه ها کې حا ذکر دا اخيره کې دا واقع الله د سترګو په نظر کې ګنانې ده چې خلاف الله په دې اول واړوا د ژوندۍ چرګ نه بڼيستل دی او د دې په تندي خلونه دراولې ان په دې باندې اول دا زما کا واړوا داکله په واړوا چې د ژوندۍ چرګ نه بڼيستل کېدی او د دې ترس نظر راغله یو څه مړشه ولال شي تی باسي خیر دی خو ژوندۍ حیوان باندې ظلم الله نه کار مشقته او خدمت به گاوا وڅولو مله نه منی د ایستس سره نه د زناور سره زناور باندې چی چا ظلم کړي دي یا انسان سره چی چا ظلم کړي دي الله یې منی راغي سزا الله مقرر کړي را انو هغه ژوندۍ چرګ نه باندې ستګې دیو د پترس نه راغلن غو چرګان جنگي ویلې پرامات دې د دوی دو دو پترس نه راځي پریقوم قوم لا زابون ول نه رالې یا ملزان جنگي یا سپی جنگي انو هغه قوم الله تبا کړ هغه په کې اول الله تبا کړي دي قالوا يدوى ماذرة مهلا ربكم ذكب عمر بالمعروف بانده الله عذاب نوابس كي رد منقر چه نئي په يو قوم كي نواقوم كي بازابون ديري پلته او په كي ديري رد منقر كوي ها گناه ديولي دا نو گناه ورطوى لك دا گناه دا ظلم كي مكاولا ظلم و گناه الله بذر نازابون وابس كي چه دا نوايه نوازابون وي قالوا يدوى ماذرة مهلا ربكم دا پار دا حضر پی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یت تقون خاامخه فَلَمَّا بچي پهلم ما نهسو کله چې پرې خو د مازو کروبيغا چې پنورکی شو او پاضې باې نِسُو الذينا خلاص م کله کسان هاناانیسو چې منکوې خلک د بدمله خ نه لنا اونیول منګه کسان زلممون چې زلوې وڅوب دا ای چی دویما ته وځو کونو د الله لالا فلمه اتو هر کلا چی تیر شو انمانه دا حکم ناشه الله دې منکړو دا حکم ناشه من شي وان هو دا وینا قلنا اومي وی لهم دیتا کونو شی قرد تن خاصین شادوغان ذلیلا شادوغان ته الله حکم بدل کړو نند اخلق شکلون تو ګورې شادو به ډیر په بدحال بانی شکل دیره بدخ کاری او بدرنګ کاری چې ژوندو حیوانات سره ظلمونه کوي چرګان جنگي سپي جنگي وایستازنا ربكم كالربك الاكل اعلان ورستا ليه باسن عليهم قامقام قرركي دي باني لا يوم القيامه تر قیامت پوري ميهسو موهمسو الاذاب اه سو کي رسي بدتاب رضا الله وبي ظالمان مقرر کي چې دي ا زهکه چې ظلم خلاف ده نه کې ظلم رد نه کې نو الله دربانه ظالم مسلط کوي ان ربک اعلی سر یولق یقینا ساخ مخاز رذاب ولری وای شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قطعناهم فی الارض عمما منهم الصالحونا ومنهم دون ذالك وبلوناهم بالحسنات والسنیعات لعلهم يرجعون ده موسیٰ علیہ السلام واقعی بطوری تسلی زکر کا ولا نبی علیہ السلام تا چوگو را ده فرعون د مصیبتو ده ساہرین د مصیبتو ده قوم نا مصیبتو اسا امیرین نا الین نے تنکڑے تے بلنے او کیا جی د اللہ دا حکم نافرمانی کیڑے دا نو دا وی حالت گورا اللہ دی شادوگان جڑ کڑی دی ان ربک ل سریع لقا و انه لغفور رحیم سورۃ انعام جی کلہ ختمو نو تقریبا ددی پاندا ز باندہ یاتنی چھ کلہ پیشل نو دا جملے اخرہ کراواڑ اڅوپین ساتیا د تونې شي کله پېشل نو ان ربک سری او لایقاب او انه هو لغفور رحیم مدارې پاندازه پا یو یاد تی زیات ان ربک لسرې او لایقاب او انه هو لغفور رحیم چې چا خلاف کړو ماګوی د پاره الله عذاب راولیږي چا تابیداری کوي وا الله اورته ګناہوں نه معاف کول ساهرین تعالی ګناہوں نه دقد هم ار دی اوماکل منګه دی لرا پزمه ک کې ټولي من هم مثال همنا ځې د دینه نکانو لکهبدله ن سلام یرله طالان هو ومن هم دو نظالې کا بعضې د دیناخوانو بالانا هم دل خصنا دی هو صات امتحانونه م کړی پهدي په خوشالو تکلی بنو باې لا الله هم میرج راو ګځي فخلف من بعدهم خلفٌ پیدا شروصو د دیننا اهلا خلف او خلف د لام فتح د لام سکونو کله چې د لام فتح سره شي خلفه ندی هغه د نیکانو نروسو چې پادشي نیکان او خلفه نا اهلا بدن وارثون کتابا میراث کی وی کتاب نیک عالمی داغنه ناکار بچی پادیشی نیک سڑیوی داغنه بدان پیدایشی او دنیا آغا تا پا بد نظر بانی بیا ګوري خو عالمی خو کتابونه او خو کتاب خانهوی بچی بیدینیز دکی پودر و نشو بانی عدد شی نو چکلا آغا مر شی نو داغا آغا مدرسا آگا بیا سپی لینجیلی ریرسول کتابه میراځ کې وړی کتاب یا خوو ناره دغلل نا نې سامان دې معمولیدونیا قوللو ناوه سه یو فرله نظر دی چې بهخ نه یعنی خدای غفور غه دی تو به باخر کې باسم اوس ب کوم چې سکوم هغه او یا ې ه مارزون ممسلو یا به راېته سامان په شااندې یا خوضو چې ال یو خلله میداقل کتاب نهواغې شوې د باندې وادهې کتاب الله ی عَلَى على إِلَّا الله الحقاه دا چې نبوي پله باندې مګ مناسبه دله و درسمه في لسې واسو چې په دی او مخه او کور د خیرون غې لله نیت آ کسان لرا چې ځان ساې د شرکنا افلا فلاته فدونونه هاسواقل نه والذینا وال بالکتاب مسیکوونه بالکتابکسان چې منګلی لږئ بکتاب قام ممسته او رسمون زي کړی ان لانوبي هو اجل مسلين ب ش من نظای اجر دې قانو ز تنر جو بالا کله چې ډړو منګقر لرا او کا هم د پاسه د دقیکان نه زله یا کې دا یو سیبان دی اوونو ک حاللوکان نهه پې او مهم چې دا غور ې دون کې پهیبان دی خوضو عملو کوئ معتینا کومپسه چې درکړې تاسوته بکوتن په کوشي سره ووزګرو ما في کی یاد کیا چې پې کي لا الله هم یا تتكونون خا مخه خضا بني آدم دا دا بني آدم دل و خضاه رو کا من بنی آدمه من زهورم او کله چې پیدا د رستا د بنیاددم نشاګو ددي ننظررو ته همول دخذب مع نه د خلق خل دا ایکل شاده همګ ایکل الله ان پویم پهپلو زانوبانې ع تو بر راکوو مع نیم ز استال سوربه یولو اجتمال الله دفول د نوواده واغستا یستاس قران نیم قالو بلا او دی طول او تاسو مونږ را دی شاهد نا گواهی وب خپل ځانونو باندې بیا چان بیا بارتل مې ته به غواړه یاد ولا چې تاسو سره الله وعده کړی و الله یادکار مزکو کړه وعده مې ته څه کوغستا ان تقولوا د یومل قیامت پورز د قیامت ان کنان هازا غازینین یقیناً مونږه د دینا خبره <تصح> او تقولوا یا دون و انما اشركا باونا با یقیناً شرکړه او زمونږه مشرانو من قبلو پخوا بخوا وکناظريت من بعدهم او مونږه اولاد رسود دینه افاته لګونا به بما فعلل مفتلون آیا الهی که مونږه پاسبانی شکړی دی باطل پرستو وَكَذَلِكَ فصل الْآيَاتِ دغه رنګې واضر کوو منګ د لالو ل را والله او کا مقاجر را او ګځې وتلو نه بهلهديلو لاادیبانې خبر دغه مولا مکې په خلفه من بعدې خلف نه اله پ دا شو مثال زی ک کوي نه او ک خبر دغه مولا آتی نا هوا آتی نا چور کری منگا غطا دلائی القبل فان صلخان او دو منها دا عمل دا دینا عملی پیونکو فاد با هون شیطان نو لگی د دپسی شیطان فکان منال غاوین نس شو دو سرکشونا یو دنیا گتل نو دنیا ګټل دا ناروانی دي یو دنیا سر محبت کولی چی دین پی پریدی نو دا ناروانی یو صحابی راغې اغه وی دا الله رسول عزاد ا ټول مال خیراتی کوم نجله اسلام و سلام اور ته فرمای ټول مال خیراتی کی او ټول مال ولګه نو سباله واستاب چی اغه بل چاته ناشته بل چاته ویلاس نیولې بل چاته سوال کین نو داغه ندا خدا کتابه دی یو سوادیر اغه له وی اوغه ریمنه جامعې چولینی خراب حالت باندې دی نبی اسلام اور ته وی حاللهکه ممالین ستاثمال ششته اغوي من نل ابلليول بقرېول غې اوخواان می دي غګې مې او ګړی بج می دي ډیر سااروي می دي نوبيلی سرسلام مرتفر معیفل یرا لیککارې که په ځانبانې په تعې ی دی شي پاک ګر د سفا ګرده وللی دومره د غریبانان وخي کې او غریبانان غونې ګي مال الله ترکیې نوې لګوا نو دا مال ګټل ناروان دي خو د ما محبت دا نرووا دی ولا شنا لرپنا ب کوښې زمنګه او چرکې په منږ د لرا به پهې یاتوننو باندې ولاې نه اخله لیکن إلىلهلارړ دی لیکنې کوک شوزمه کتاب معله ش کتاب وطببا هواوته د خپلخوا شو په ممسلو ممسیل قلب نشاء الله د پشان د اسپیری ان تحمل علی الحسن کبرید باندې نو حس حس کوي او تترغو یا بریدی دل را يل حس حس کوي د سټی یو سوخو یو ندی بدل یو د حافظه خرابه ده حافظه د سټی خراباله کله چی دې ځان لډوډې ډیرو فری نبی اچ کما پاتیش نو هغه خخې دی دې لپاره چې روستي یوخري نو چې خفه کې غزې ته بیايي کله یو زستيمي علاقي او کله بلږي ستيمي برعکاږي دې ورته معلوم ني دغه شاند ناکارم ولا دغه محافظه خرابه ده حادثه کې الوه یا سچې دې د خېټې لپاره ورته دياني معلوم چې کوم دې کې می شهرې نو ستيمي وکړ یو شان تاو یو کله بل شان دارنګې دې دا سپي تعقی دغه چې کله دې نیو نه شي نو دې اول خپل مالک شي پل مالک بان اول چک لگی دا چه ناکار مولیه ده چه چاور سر خکلی دی نو اول په با پاگه باندې را لگی او هغه سره با دشمنی اول خکاره چې چه چاور تا دین خودلی و ایمان خودلی ده نو اول با دا آغا استاد سر دشمنی که او درین دا دستی دا خوی ده چه ده مدیگی نا ناکار مولیه نا مدیگی او ده چه ری مول نشو یو ملگر هغه اغا وی او مولان اغا یو کاسا الوارال اغا چه ارسنگو خوڑا اغا سچر پیوشون اغا اولتا اکلا چه اولتا اکلا تقریبا والا زمونږ په پا مخکی یو کاسا وا او دا اغی پا دری چند باندی اولتا ایو کنی اممورتی مولی تا یو کاسا الوارو خوڑا لی زمان مخکی او تا خو دو مردی رو گرزا و لاغوی دا دینا مخکی می دری سالور کاسی خو� او دا بل اکاسا دا او دا بل اطمیم ارادا دا ملی گینا او دا خوی دا خوی داستی تاڑیا دی دا. بل او دا سپی چې دا دی به دیر دی لکه دی پزان راڑا امریکار سبخ کارا کوي او دا سپی خیانش دا بے دی او دا نور خوې نه تاستو معلوم دی پا غرمو بناستی جسه کئی نهارا کئی تاستو بی نه دا سپی نهکارا مولا اغام به حیابه، حیابه جادشته رو نه نه ده خپل خیال ساتی نه ده پردیس خیال ساتی به حیابه بله ده دا سپیخوی داره چه ده دا شهواتی ده نه د ناکاره مولا خویم شده شهوات ندک ده ده چر ته شهوات ده مرنشه که یو وقت دیوینو ده بلی کوشش ده و بل بلی و ده بلی سپینگیوی بشی و یه را بلکو ما نه ناکار مولا ده آغا شهوات دارنګه د سپېخني د ارواح چې په دښول واځي چې به رئیس دي کله چې باندې او باز د سر زر زر ناخلی سپې یا ډیر جمی کې لونه کی, کی گی یا ډیر گرمی کې زکه د دې په دې کولمو باندې چنجي یعتر چنجي بږي چې د سر زر زر دا لکه و دی به نه لونه نو یا په جمی کې د دښول بنده پادشاه چنجي راو چا شنه دی لونه شي یا په گرمی کې د دښول بنده پادشاه نو چنجي راو شي له ونه کی د داار وخت خپل واز دی دا, دا شاند ناکاره مولا خپل واز ده هر چاته لګیاره زما قروزی ما او دومره چنده را چند او دومره چنده کار ده دا. دارنګ دي دا د سپیخ وی داري دا دا چې ده سشي او خري واغړټی کې نو واپس یې خري اغه اوټی واپس خري نه ناکاره مولان دا کوي چې چاته سشي او بخره کوي واپس اخلي هوی دامت طاقت دروبه خداماله <سؤال> قليله هغه بیا واپس پلو کی تقسیمه دارنګ راز د خپل جنس دوشمن دی ناکاره ملا بم طالب ملا ډیر بد شي طالب ملا سره مینا د سره نه هدف د سپیډ ډیر زیاد خو نه دی حیات الحيوان بیا د ډیر خو نه دی ناکاره ملا دا د د عالم درجه ډیر اوکته وا والذینا او طول علم درجات نولم او ډېری او چته درجي دي او منصب والي او چته درجه خپل پر خدا کم مثل کلبي په شاند سپيره کم مثل حمار په شاند خروه په مثل کم مثل کلبي دو په شاند سپيره بل دا چی ته د خود سره ډیر خوشالي دي نا کارو د خود سره ډیر خوشاله وي حاجل خود مینس کې نالسين انت تحمل عليه الہس کباره د باندې حساس ک یو تطرو غو یا پری دې تلرانو حساس کوي ذالک مثلا القوم الذین دا مثال پایا القوم کسانو دیکھ زبو بیاتنا چې د روپی ویلې دې زمون پیا اتونو پخ سو سیل قصصانو بیان کا ورته واکیا د مولا لا اللهم یتفکرون خامخا چی فکر وکي سا امثالان القوم الذین بد ده مثال ده قوما کسانو کذبو بیاتنا چه دروغی ویلی زمان پایاتنو و انفسهم کانو یزلمون او پزانو نبانده ظلم کون کیو من یاد اللہ چاہتا چه لا رخی اللہ فا هو المحتد نو دے پا سملار دے و من یدلل چالا چه گمراعی کی فولائے نو دا کسانو دیری ولقد زرنا لجحنم بطائش رافد اکری منی جہنم لرا کثیر من الجن دیر د پیرانو بندیا نو نہم <عنت> <عنت> قلوب لا يفقهون بها دجسلون اشتا نہ کوئیږي پاغي باندي ولهم عيون ذیلستږي لا يفسرون بها نیو نی پاغي باندي نور لدل خپیکي بها او پچی ګرځي بهاي پویني ولهم آذانٌ ذي لراغو غوندي لا يسمعون بها جنا و رپ دې باندې اور ایتل خو په کې نېزک پیوري نا ډنګ تکور پیوري ها دا شي زونه په قران پیوري اولائک او اکلنا می دا پشاند ډنګر دي بلهم دو الله بلکې د دینم بتار ډیر گمراها زګه اسار وی ته چې تربيت ورکی یو زل یوا خور ته او تړي وموږی او, او تړي یو تر باندې نو کډې را پری او بیا خوشی کی نه خپل اخر طرف ته ځان نسی، کچی طرف ته یا ګس طرف ته دا خپل لارو نتیجندان اولائکهم الغافلون دا کسان دي چې نه خبره وللله الاسماء خاص الله الراز صفاتونه دي به تر به تر پدوه به نور بلې الله لپاره دین مون باندې الله راوبلې مسالې توحید بیان شوې ده رد شرک شوی دی انبیاء واقعات بیان شوی وللہ الا السلام د فرعون دربار کې مسئلا کړی دا صاحرین ایمان راوړی دی وللہ الا الاسماء الحسنى خاص الله لران مونږ دی خستا خستا نا کرم په خلفه من بعد هم خلفون تیرشوی او هی الله پرېږه او یاد کړي وللہ الا الاسماء الحسنى خاص الله لرا چې په دونې بهتر بهتر وادو بهان ورهوب لې الله لره پدی باندې الله توازونه پدی وکي چې ورته و هي الله له ستاره یا ستاره سرني هي ستاره پردراه حسین کې په ما پردراه په دشمن در باندې غالب دي نو دا الله صفات دی قهار یا قهار قاهر دائ هي هغه غالب ازو را باندې قهر وکي کنده رزق در سره نشتا الله توازو کا یا رزاق رزقني اے رزاقہ رزقور کون کیا مال را رزق راکی دا اللہ نمونی دی خیستا خیستا پاگا نمونی راو بلی وزر اللذین اپری دیا کسانیو الہدونا چهی صدار جوڑی فی اسمائی پنمونو دا اللہ کی یو الہدونا مانا ابن کسیرکی یو شرکونا شرکی پنمونو دا اللہ کی سنچ دا اللہ شفات کیا گا مخلوق لموئی یا یو الہدونا مانا دا شیخ مانا دادا دا یو لحی دونا کجرید کئی فی اسمائیی پنمونو دالاکی سیجزو نازر دیشی بدلب ور کریشی ماکانو یا ملون دا سوچی دی عمل کریو و ممن او دا چانا خلقنا شی پیرا کرمی دا امتن یوڈالا یه دونا بالحقی بیان کئی د حق و دیهی آدلو نو پدی بانی خلق برابر ای ها پدی خلق برابر وَلَّذِينَ كَذَّبُوا آكَسَانچ درووی بیاات دینه اعظم پیاتونو څنست تر جوون زر د چرو روبا چتون دی لرا من هي سول ایاالمون دا سی ترطنا چدی پین کویږي وَأَمْلَى لَهُمْ مُهْلَةً وَأَرْقَمْ دیلرا انکې دی مدین یقینن تدبیر زما د مضبوطه مدین د ماتنا د شاپړوت موي یعنی مضبوط دی زما تدبیر ډیر مضبوط دی اولم يتفكروا يا فكرن کہیں دی خویش نبی علیہ السلام لی ونے دی نبی علیہ السلام یادے موسی علیہ السلام یادے لی ونے دی نوح علیہ السلام یادے لی ونے دی تن بیا واقعت دی شیو جی ما بساہبہم من جننا چن شپ مالگیری ددی با نے سلیوان توبہ من جننا من تا جننا سلیوان توبہ این ہوا ندیدا الا نظیر مبین مگر یر اون کے اخکارا اولم ینظر آیا نگوری فی ملکوت سماواتی و پیدا اشتا اسمان انو دسمکو کے و ما او پاغس کی خلق اللہ من شینج پیدا کری اللہ مخلوقا و ان او پدی خبر کیا سا این یکونا قد اختربا چای چشین از دیا جلو هم نیٹددئی دا پتا دویتا نلگی اذیتہ داس دا مانو نپتاوند لگیدا مخلوقات الله پیدا کو نیټه ب نیټه نیدیشو ویدا عمریم خورلې وی وبی ای حدیثن بعده یومن نو پکمیو بیان پزدی بیان د قران به ایمان لری د قران نو بم بیان رازیبل د نو بهتر بیان بل رازی چی خلکی منی مایو زلی لالا تخپای مخپاکی گا چال چ الله فلا هادی لو نشتلار خوځون کی غتای وَيَذَرُهُمْ هم پرديدي لرادي تو بیا هم په سرکه شو د کیا مهمون هیران کی کی او پریشان نهفی دل م غب کوئ وپې غمره تععالی ملغبنی د قیمت پتهته نشته یس اللوونه کاتهپوس کستانې ساې باه دقیمت کې یا نه مورسا چې کله دردل ل ددي قیمت بک یږ او اووا اننمیلمه ان, ان د ربي بشه بی کالم دې درغ زما څخه لا يجليها لوقتها نبخارکی دی لا پس خپل وکیل الله مگر د الله آ الله بخارکی سقولت سم او د ولارد دران ته پوسن دی پاس مانو نو سمکو کی لا تطدی قوم الا بطا نارضی تاسو ته مگر ناصاپا ناصاپا بدر ته راځي قیامت yes anu ka ta puski stana ka han ka hakyunanha goya kit alimi خبرداري تاګينا دا په تا پوداشي ته پودنن کوي نه نه تاسو دې علم نشته قل انما علم عند الله ورته به شي دا هي دا الله څخه وي ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دې خلکو نه نه پوي هي عالم الغيب يوالله نبي عليه السلام غيب نه پوي هي پوسور پسي وي الله املك لنفسه نفع ولا ضر متصرف حرص وایا واټا نیمه د ځان د پاره د پدیر رسولونو د ځرن لري کولو الا ماشاء الله مگر حچو ور يل الله دا هر څه چې مداري مخ <خام> مکرری به م ظان له ډیر خیر و ما منیسو نهب رسېدللی ما ته تګلی په دوړیې ارتزه چلی شويدي پته ورته نه لږي د نوبی ل اسلام د تر سره څلو به دا, دا. دا. ده پوې پری شو دا خوګونې پر شوي جیبې پر شو ده زړی رایستی شو هندی په چکونه لګوللي دي ک نبی ل اسلام ته پته زما ترسه بدالو به ما به تویللي چې ترمضا کاغته نبیلی صلات او اسلام په بيبیبانې تهمت لګې او د پته ورته واشي بدنام او بلگی توهمت به بلگی نبی اسلام با عائشه رضی الله تعالی ان ها ځان سره نه بود لا و ما مسنیسو نبر سي ذليما ان انا نيمزو الا نذير و بشير مگر يراو ورگون کې او زير نذير و بشير او يراو ورگون کې او زير ورگون کې لقومي يؤمنون عقب تا چی لري مؤمن قوم ته به زير ملک او يره به مورکي وایماندار ته خدا الله دین منی ہا نو تر جنتونه نستاد او خوشاله استاد دے دے کتے نہ منی ستان اپرمانی عادت ګرځیدلی وی نو یرا د درلا سزاگانې د دنیا کې واخر کې والذی خلقکم من نفس واحده الله عزا ته چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نا وجال منها زوجها پیدا کړی د نفس نا بي بي دلی اس کو نه لہا دې رپار را مخې دې پسان کې پلم ما تغشا هر کله چې پډکیې مو ننسمو ذکر لرا حلهتو نوای است عمل <سؤال> عمل خقيه عمل سپ ل را خو غمرردبيی نوپاتېشواده دی عمل سره پهلماسقلت نوار کله چې ر ش دا اوله پرادی کوله تا دا او الله کو دوړو اللله ته ربهما چېرد دې دواړو لاین آتتهنا اسالی ک چری راې کو منتارو غوجړ بچی۔ مِنَ ش... مِنَ د نکو الصَّالِحِينَ نه منال خا مخ شو به منګه د من شکرين د شکرګزارونا کممنږله د روغ بچ را ک سالال بچ منږ به شکرګزارو ګزو والله فلمماتههما هر کله چېواکو د جوړی لرا سوالی هن نیک بچ جاله له شورکه الله ل دبره ک والله ما کې چې ورکړو د دوړوته۔ او اداغه می پلانې بابا لړزوله اداغه زانګوله می جټی ورکړی وی ثانو زه کراله خدای را راکوی او دا کوئی د بابا باندې می غوخته هو چر چر ګوره می هلتو وړو ګډ ګډوره می وړو اواګه می هلتاله لال کې نو زه کراب را راکو دی الله هیری د دې کې مپسترین ډیر دی ختاشی وی ختاشی په دې باندې دی د نه دی دی ادم ا بی بی حوا ا ادم عليه الصلاه والسلام ها داد والا اخلی چې دې دوارو الله سره شرک له وشربې تسمیه کړو هغه شرکې تسمیه دا و چې دوی كلا الله دینه پکې ورکو نو شیطان ولراغه او هغه ورته وی چې دلته حارث نوم کېدا حارث نوم ولکه دا نو دا په پاتې شي نا وی ولدانون کې نه خو دا شو هغه پکې مل شه پایدو بل په ریله چې دی ابل بچاو شونه شیطان بیا راغی نو بیا هغه ورته چې حارث نوم دا. نو دا به پادشي آدم علی السلام الله حارث نوم کې خاوډ نو هغه بچي ورته پادشي نو دا شرک په تسمیه دی دي ته شرک په تسمیه وي او دا بیا نو په شرک په تسمیه کېږي دان بیاونه د دا سره شرک کیګینه او نه شرک یغوی الله معصوم ساتلی د پاکستان تللی د سغایر وړو ګناونونه د دلو یو ګناونونه شرک لوی ګناوه آیې شرک مداغینه نې کې د دینه مراد ادم علی السلام او د بیبی دغه مراد ندی دین عام یو جوړای مراد دا ها چې یو جوړای لا او هغه لا الله بچور کی دا الله نه غواړي چې ور کی نبی الله سره صداهر ګرځي چې دا له به بارا کړی یو زله کور کې ناسمه یو زلنانه راغلی و مور سره ملګیا و وې زماره اسمر بچی کیدنه دار صاحب بابا یې انو ما کتاب کته ما او ته یې تم تر ایولي ما ولي میسل خان ما وا بچی نه کیږي څو ان داغه خاوون میسل بس وبزار د ټوکو لالو تک دی تاسو هیڅ نه منې تاسو هدا داسه جوړ کلی شېر کمزور کړي دي وقال الله اما يشركون وچدے اللہ دا سنا چی دیسدار جوړی اللہ سرا د دینہ مراد ہرا جوړلا کارہ جوړتی مراد نشی نوبیا ہا یشرکانہ پکارو تثنیہ پکارو اما یشرکون کی ہا دل دا گو یشرکون جمع چی غیرہ وڑیدا یشرکانہ بیا پکارو ہا چی دا آدم علیہ السلام او بی بی حوا دا شرک کڑے دین دل تے جمع چی غیرہ وڑا نوبینہ ہرا جوړی مراد دا او شیکونه یای شیر کو ماله یخلو کوشيیان آیا ص جوړی دوی هغه چې نهشي پیدا کولی شي هم یو خلقونه دوی پیدا شويدي والله ستتی اونا له هم نصره دوان نه دوی لرا د داد واللا پووس یون سرو نظو نو امداد کولی شي دغه اویا نظان خلاصی شي بل سره امداد کولی شي صورتتیین چېله فرمای په چته یادې لا يستطيعون نصرهم تاقدم لرزان ونصرا وهم ودى مشرقان لهم دي اولياء و لرايا دي درگاون لرا جندن لخکر بموظرون تيار دا قول التيار هم دي امداد دي سرا ولا هم ينصرون ولا انفسهم ينصرون ونزان ونصرا باتنیو لگا؟ ادا پتا سبانده اداو تموهم کچری تاسرا بلی دیلران ام انتم سا میتونی آتا سوغ لکی نئی خود دا پردر بانده پردر آگلی دا نمانی دی او دی دسر ادا او رینا تایبی دا لانا ایباد و نمسالو بندگان دی استاث و غندران فدوهم نو آوازو کئی دا فلیستجیبو لکم جواب دیدر کتا صلا این کنتم صادقین کتا سرشتینی ای دائی مڑی ها بوتانوی را مدد کئی وی آئی بعد را مدد کنی بعد جمع را ولی دا میکان بندگان را مدد کنو اگوی ته بیچقی والی زمان استاث سرمایل وی شیخ القرآن نوور اللہ مرقدهو اګه ته یو څلې خبره کوله چې کله ما یوځه تا وایو لار باندې روانو ما یو ملنګم را سره روانو وای ما هغه ملنګ په ਵਿਚارت دي او هغه وای هم دا به نو دا چلوي وک نوځه په یو سمای وي ما چې اراده تړو خاळा نه دی خو ځانې خاळा کړی خو چې دا څه وایي وی تاسو میتهغه ته چا په را کوي خدای ایمه را چا په اوماتی وی دینه ویلی سلام و ایمه ارت چته دی وې هو وی ز پوهشم چې دا چرته بابا ته دی د بابا درگاهه او دا او دا چې نه شته به او دا سره واندي داغنوم په دا سره نه الله در رسول صلی الله علیه وسلم نوم په دا سره علی را شپیا بیا لګین تیا نو کوي ایمه ارت وی ته چا را چا په وما دې محمد صلی الله علیه وسلم ایماورتی چت دی وای هو وځړکې مې وې چې خدای له خامو قادر کړی دا مشرک دي چرته نه دې او دا دل خدایخه مقدر کړی راشه ځله بیا فکر نه کو راوي نشته یزنه کېته او خمي وو چې مې وو دې بیا مې پر خدای چې چرته به با ذهن به کلا شوي خبره به ذهن هغه تی راشه بیا دې بیا په لار بیمارتي چا په راګي وي خو به نیمه چا په اوماتي د محمد صلى الله عليه وسلم مای چاته وي هم هاوي بیا می دوړمن ډکرا ها می بیا می چاتک او یزمه کې له میرا وشتل چې کټو خو هیڅ پکې نه وي هاوي خو می وو لږې په یاختو چې کوم دې تا ظلمانه هغه کې لاري جدا شي یو عقبابا طرف ته ته کاکاسر زیارت طرف ته اوله دچ په کم طرف له نو طرفه وې مې اخرې موقعده او شري او ملحات دې د سره راشه بیا ته تاسو کا وې مې چا په راکرو یو خوې د محمد صلى الله عليه وسلم مې چاته دی هم هاویږي څات نه کا ځنه کې لمرويش دوه شو رومې په اوکړه اودې دوه پیرونه نه خو زیات وو دی پولیس راغی چې پولیس راغی لاس کې سره بنت هاویځه ماتې پاساله کا زه پاتې ده ما وې مې خیر خو دې اوس نشته وې ما ته یی دا ویلی وې دا ورته وی چې جې دا درېم زله واسې به سم وي هیڅ ګناه مې نه دا کړې وې نه وې ما ته دا اولې وې ما ارتوی جی دا سره د خوده او د رسول نوم دا په یو سالی او د کاکاش نوم په یو ده سنالي یی جنې زه ته تاسو کوم او تور تا ګوره وې مارتي په چا په لګړی اوسه مې نه چاپو ماته محمد صلی الله علیه هم و یا مصادوی ماته پریدا مستو بس لاس باندې ورته ټوکلا هغه ډنګي ته لاس کې شروع یې وکړه ان هغه چې کله موشرک دې راځه مالو خدای مقارق چریدان وای خمو و هادار خدای نوم باندې په دیوده ځالي د بابا او د زیارت نومبا باندې په دیوده سنالی لي شیخ رحمت الله له وای ګرځېده پر امر چې داله کتاب به بی بیانو ځان سره به ورډي وای ست دری ورزو هغه به کیا اخلاص شو بیا واپس کو تر راغې بیا به ډوړې د دریو ورځې برابر کلا ځان سره وی وی وا به ستور وان نشو پهېمل کې کار کړو هر وان دی یو زیتان قبایلو علاقه ته تللی شيخ رحمت الله له حالت یوځې کې بیانو او تقریریو کو مند کې لري امام اورته وی شری کې لري کې مفاد کېږي لري مار تیوی جمعه کې بشپو کو چې نه نشکوله وی روان شو كانت تشبهت لما زنگل و في قبائل والاقام كانت تشبه ليمينه أغغت ده رواني ما علم قدر ورتوية التو رسيدم جال التو رسيدم علم قدر وطانو يوصره ري يوزيكي نازي بيتكي وكل قيدا اپاية كرانا لگه دليد بس ني غور لمالتا لما سلام واچو و اغا طوبا كي سلام و عاشو هغه ما دوی وی انسانې که تیرې ويمارتې انسانې ما موږ پدې د سپدې نیمه اوختې دا وته ها پدې قبایلو علاقه کړي کم دیناله علایمای د شیخانو کې لنرالم بیا خډیر لري علاقه ده دا ځین تراله پیاداوی مای چاو یماتې ډوړې دې خوڑلې دا وای مای چی ها نه وی ډوړې را نه مای چی نه ما سره دا خپل استاد دا خرم چا ډوړې نه وزستان ملما وې سیدا انصار می داغه په جمعه کې بیانو وکړه چې بیانو وکړه هغه را سره مسلو منله داغه ټول کور را سره مسلو منله او ځ داغه نو شې دي او صفکه عالمانی قرآن درسونه پکې کوي دا هغه شې دي هغه یې کې ما مسلو کړه هغه او په دې ملک به زه ګرځیدم پیاده مزالبه مې کولې او قرآن به مې بیان وو دا الله توحید به مې نن مګې اس نه شو کولې ها سہولته ایست تکلیف نشته افری کی منګه تیار نه دا لا را دین دا خپل باندې زده کو دنیا ته ورسوم فدعون کړه ورته وه جواب د در کتا څونه کریستی نه الهم ارجلن یمشون بها آیا د وی لرا خپل نشی د لوکی باغی باندې عام لهم هایری یم بشون بها یا د وی لرا لا څونه نیچنی ولوکی باغی باندې دی وی کټرا و ما را باندې در په جنیشی واله نیوې دی آم لاهم عيون نا اشد دی لرس ترگی یوب سیرونه بها چلی دلوږي پاغي باندې ولی دې دې نشي شیدا چنچنګ او چنچنا او قبر سره پرتا ده آم لاهم ازان یسمعون بها یا شی دی لو کونا چویر دی دلوږي او دې لنی شو کولیو دوی مړی اوری ولی ته شو راکا اقوم ورته و راو بل ایبراهیم خاوندان تاسو ثم کی دونی بیاچل فلاتون زیرونو ما د مهلات مراگوي کستا سره ټول خلک بای کاټو کی ان ولی الله بشکا د زما الله الزیه ازاد د نزل الکتاب چرالی ګلری کتاب کته دوستان به ختم هی دوز بچاتوي دو ما وہ هو یتول صالحین دا لا دوسی کې د نیکانو سره ته نیکه شرک رد کړي او دا اغه هیڅ دې بیان کړل دي چې دا ټول حاضر دي کمزوري دي وو هو یتوال صالحین اته دوی زه دې نه کانو ولذین تدونا که سانچرا بل ایتاسو مین دونہی بيد لا يتجو نصركم طاقت ملي ديم د سال سره ولا انفسهم ينصرونا ان زانصرهم داد ګلی شي وین ایلال <سؤال> هدایت تا لای اصمهو ناوری که هدایت ترد تیراو بلی جرازا سمالاری تراشا ندوی ناوری ولو ترا امکو وینی دیلرا ینظرون ایلیک آگوری بطا تا وهم لایب سرونو دوی نوینی حق حق ندای چی لاندوی حاچی انسان تی دا خیال رازی چی دا دا سر کو باندی انسان می ها توری چشمی لگی دلی چی بار تی نظر نراوزی خوزیل ها فاو وا امر بلارغي او حکم کاه په توحید باندې شیر قرانول په لاس وباند داد دا حاکمانو کار دیم بیان د دا توحید داد دا علماو کار دیم وا حرزان الجاهلین ا موږ خوالو د جاهلانونو نن وای ما ینجان زغن نک مين شیطان او کورacijitato د شیطان نن نسغون ستونګا سوا سوا صفایت بالله نو په نا خواله د الله او دا مقام د تقریر دی، یعنی شیطان با دی غسکی، تا اوزو بالله آیا، دا تقریر مقام دا شرک رد که دا درگاونا رد او داوی حجر زکر که داوی دا آلیحو، چه بندگان می استاز و غندر دی جواب نشی در کولیم، پیلا سونا اس او گوگون نشتا، اگا اسبابی اللہ بن کری دی، چه تا پسی را پاسی او تا کنزوری کی، و دا لازو چه دا زان سر امداد نشی کولی، دا زان مچ نشی نوکه شیطان د تو سوسه اچي نو اچي تا تعوذ بالله واه شیطان متختی انه سميع عليم يقينن الله اريدن كه پهره دمن استاد فرمايل وي شيخ رحمت الله له پله يا روسين دان اولته يودوا عملګرو وختيو بيان د پاران او چې څنګه لهاله نو دنیا راغلي دا خلک راغلي دي سیم په کې راغلي شيخ رحمت الله له ته وي ا چته بیان مکو اډی سی مرته وی ته بیان مکو زه کشر جوړیږي مارته چې زه قران و ما قران شر ختمي او چې شر جوړیږي تاسو یې کنا تاسو د سده پاره یې امن به تاسو راولې کنا زه قران او حديث و ما دا دي چې موليان و چې ده بیان او تقریر نه کوي پنځ پیر مولا ا دېږي تقریر نه کوي وې ما ور منډکلا سټیج ته مي ورپوبګري او مې مته واغست او ما ته پدې کې اامل غره وای چې ډیر د یاطرا غلی دي امل پدې کې اوروغ دینه بریمرت چې دا صرف ستایت وروره سمه او عظب بالله وه ما انبیات د بیا په خپل تختی زکه اوذ چې زکه مې ماږي الله ډیر زوري خوي دې بیا نشې تینې نه خو صرف دومره دعا کوا چې د قضیه ته مې خدای وروره چې چې وروره سمه د تا پوس او واست تا میک می دوارې ساوو دې لا می شروع کړم مليانو طوله صدر تک والو راوته کې د جامع مسجد یو امام او واخې کلونو کې وواڅېره الله دې وبسي هغه درې دا هغه چې شروع کړم وام تاسو یوما ايها المجرمون جدا شي نن مجرمانو تستې مجرمانو اي تخته پس توست بالله اوذ بالله واعذت الشيطان نشټینګې رین انه سميع عليم يقنان دا اللاوري دونكي پوئره إن الذين التقوذي شكاء كسان شريكي إذا ما سهم توعائفون كرا جورا شديده سخيال من شمين شي الشيطان دا شيطان تذكرون ويادة اللا لرافا إذاهم وصيرون ناسا بدوين دونكيوی داقا وإقوانهم ورونة دايمود دونهم راكاكي دايلران في الغيئي پسر كشيكي سم ملايوك سرون بياقامي دا خلق یا کمی نکی دوی پراک کلو دوی که دا شیطان وی ظالم تا دیم کلچرا نوڑی دیتا بے آیتن موجزا قالوای دیلو بی لجتا بیتا ولی دیگوارا نکلا دیلارا نن بادیم سا راولیو کنا نن بادیم سا ویلیو کنا قلوا اینما اتوی وطوی ازتا بیداری کم ما یوحا الی یادایچ وی کولیشی ماتا می ربی در موجزی خوزنشم پیشکو لے، کرامات خوزنشم خکارہ کولے، ذو خدا اللہ دے کتاب تابعیم، امام شافی رحمت اللہ علیم وی، او تذکرت الابرار والاشرار، ها دفیر بابا علیہ رحمت ملفوزادو چم ذکر دی، کله کل تایو سڑے اولی دو، یمشی فلاوائی، یتیرو فلاوائی و یمشی علال جدار، چھے تاکل اولی چھے پا ہوا کی رواندے، یا په دیوال سور دیو دیوال نه او خلکو ته وی شي کرامت دی پیسې شي دا شیطان نه دا کرامت نه زه کا اولیا کرامت پټی سنجی زنانو باندې دنیا شيا ګیا نی و شي اګه پټی دا شي علماء اګه اولیا کرامو یو غ خپل کرامت پټی نه کار کوي اذاب واسائر من ربکما دا دلایلی درځ تاسو نه وحده نو هدایت او رحمت لیکا میومنن قام پارکی مالرین دا اقونده پاراچی مان نه هدايات مي درکړې دي دی او دین مي دلته درکړې دي مخکي کتابه د موسی عليه السلام ايكم هدايات او رحمت او د مؤمن قوم لپاره وان اذا قرئ القرآن فاستمعوا له کلاجل استيش قرانه نغوه کې دې دا وان سي تو چه بشي لا الله کن درحمون خامخا جرم در باندې شي پتاوه کبراء کې 143 صفه کلی که نزلت ده صلاح ده آیات ده منزب آره کې نازل شوه ده او حدیث کی رازی من کانا له امام فقرات ده امام له قرآن ده کرا د نو قرآن ده امام ده اغده پارا اشقیرات ده او ده ده اصول مسلم ده لولا الحدیث لوجب العملو بالقرآن که حدیث نوه انو بیا عمل پا قرآن بانی لازمو قرآن کی اللہ ده او کم کرده ریزا قرآن قرآنو فستمعو له وکی ری دیتا ایمان شاهدی رحمت الله علیہ فرمایي چې د بدر او یا صحابه هغه په دې باندې قائل دي امام په سیبا فاتحانه لولين وې زاقره القران واستنيو ولحو وان چې طول الله کوم ترحمون او دې کې اوسو حکمونه کړي کله چې قران واستې شي فاستمعو لهو دیتا باځ ته وی هغه غو کې غو خبره مرترکهي پس پس کوي یو بل سره خبره کوي نانا وانسی تو چپم شئی چپم یئی او غقبم که لی دادوارا چیو دی غقمی خیوی او بل چپمی نو دا سبب در احمد تیلال لکم ترخمون چرحم در باندین شئی او دیر رواد دون چې سیدی چی امام پسی و فاتحانو لولی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورت تواحا کم رازی و سورت ماریج کم بیا رازی اذا قرعنا اوفت تاوی ګلای چې منګه لولو دې لرا پجې باد مالک باندې د جبرې له نو تاغه تا وغوډه دا داغه تا بيداری کوم نبی عليه السلام چې پجې جبرې له وین کله قرآن ویني نبی عليه السلام هم سره لګیا وېلې به نو الله را په لذت حکم راولېګ چې لا تاجل بالقرانه من قبل يغزا اليك وهي سوره الطاجرين او قرآن باندې تلوار مګا مخکې دې پورا کې دوه تا تا چه قرآن در تا پورا شیوه نوه اگه پورا بینوه ای او امام با قرآن دولی دا امام قرآن تو داد مقتدی امام با قرآن با قرآن وی او مقتدی بور تاقوه او اگه با چپیم چراحن دربان نوشیم وانسی تولا اللہ کم ترحمون نو دلتا موق... امامم لگی فاتحابوی روسو برپسی مقتدیم لگی الحمدللہ رب العالمین رحمان رحمان رحمان مالک ام الدین او د قراۃ اونل استاد فاتیحه اونل استاد هغه مونږ نه کیږي مون واعظه ټیکله مونږ نه کیلي خو چې کله یو سره تر څور اورشي امام قراۃ فاتیح هم کړی ده د سورته هم کړی دی او ورکو لږی نو دا کین کې کی د دوی مون سره اتفاق دی دا له دې نورو چې وګونو دا کوتی نو بیا به مون سره پرکوږي شریچیږي مته شریخ شین ورته وای د حرکت دی او شو کنه غووی مه تا خو هي چې جا فاتحه نه لوسي دا وقف قرات هغه موزني کیږي مه تا خو ایمان سرزان پر اوکو کې شریک فاتحه دې نه ویلا نسنګ وای چې رکاتوش دره تر ویول امام نی بیا ته خوای چې فاتحه ها او فاتحه نه ویل موزني کیږي فاتحه کله چې قرات امام لولین او مقتدی بچو ولاري هغه بغلې هغه قرات منولین وا اذا قرئ القرانو کله چې لسته شي قران فستموله وګ کې وان چپ بشي دانه خپل اډانګي لعلګون درهمون غا خا مکاجرهم در باندې شي اودا رحمت رحم دا در سبب چی چی چی پیورتا چی پیورتا کی کی رحم سبب دی چې قران ته غوږ دی او چې پیورتا چې سو ورتا غوږ نه دی او چې کیږي نه پاغه باندې رحم نه کیږي وذکر رب کا یاد ور خپل دین انتګاپز لکي دا بیا دمن فريد د پارزان له حکم ذکر کوي نبی له صلوات و سلام ته نمونبا تزران پاجه زې باندې وخي په پیره پروباندې ودون الجارين من غاو يجي امين دوالا او من ما بروبان ني واي ودون الجارين بذورها من القول ذوي نانا بالغدوي ولا سال صباح بيغان ولا تكم من الغافلين وما جادنا خبرنا داوزكر ربك في نفسكات ذر وما خفيا بالغدوي ولا سال صباح الله ذكر الله يا دوام غافل ما جذر زول دي الذكر سر عادت كاجب دي الذكر سر ان الذين في شكاكسان اين ربك اجبني دراستاني لا يستكبرون عبادته زان غٹنے غني دی عبادت اللہ نا و يسبحون پاک بيان داللا ولو يجدون ديال لا تابي دار بھی او سجدي دي ا ادا سيدي قران سوار لز دی وہ نصر المرجن کی شاہ پور لگی او وی لیکلې دي او هاله د کانځي اخر باني کانځي اول باني ور کړی ده او ور بشهجی باني چې سجدي خسوار لږه قران کې خو وس سجدي کې دا فرض دي یو دا 10 دفع فرض ده دیم سورته رات کې چې کوم راځي بیا نو پارا کې نو فرز فرض ده دریم سورته نهل کې چې کوم سجدار دي وسوار نو سم دي پارا کې غم فرض ده سلورن پی لسم زی پارا صورت بین اسرائیل کی اغم فرض دا قدری سجدی اغا قرآن کی واجب دی یو سجدہ صورت فرقان کی دا دویم سجدہ صورت علف لامین سجدہ کی دا او دریمہ سجدہ سورت خانین سجدہ کرا دا واجب دی او سلور سجدی دی دا سنت دی یواز سجدہ سورت نمل کرا بلہ سجدہ سورت نجم کرا بل لسیدا سورته انشقاق کیبا او بل سیدا سورته اقرا کیلا دا. داسوار لسجدې شویم او په راز دري او سلور سنت او نظر المرجان کې شاہپور شیخ دا لیکلی دی په کانس باندې حواله ورکړي ক্ষমা کاټه لینے کې کانس فلا اونین یو ور پيشه ځی کاټه ان اللذین <سؤال> ابشکاکاسان ان ربک پن ذرستانی او سجده کی طریقہں دا دا چلا ہو بر باقی گو گن لگوتے پکول نشتا نہ پک رو کوشتا سی دا وسے دے لذی درتری بس سبحان ربی العلیوے 11 پاسے با سلام کر دا ولم پک نشتا نیت تڑلم پک نشتا ان اللذین ابشکاکاسان ان ربک پن او بل طریقہ دا څو ځایو عیادتې پدې مجلس کې چې موږ نه شي وکړ دا موږ ارسو دیری که سل پیری مو ویلې که د وسو پیری مو ویلې هم یو سجدہ وکړو زیاتې بنو کو اوس دا یو عیادت موږ دلته ویلې او د دې ځای نه لاړو هغه جمعه تارے کې مو ویلې نو بیا دوه سجدې شې دا راځنه بل ځای ته لاړو بیا مو ویلې نو درې سجدې شې په پرې یو مجلس کې چې موږ نه شي نه یو نو د کې که ارسو زله ویلې ش ورسو دی پکې وایي کووے وریا کووئیے اینو دا قیوه سجدہ بکوئی اِنَّا الَّذِين آبیشه کهان کسانین دارا پکا پنی زرستہ اللہ استاک بیرونان زان غٹنگریان عبادتی دے عبادت دا اللہ نا وَجِوصَت بے ہو نو پائی که بیانی دا اللہ وَلَهُ يَزْجُدُون دِيَ اللَّهَ تَتَابِدَار دِي سورت کی دا چکنی دا چکنی دا چکنی دا چکنی دا چکنی دا چې تا اوریدلې دا داوی باندې دا سجدا لازمی راکېیدل الله اکبر ووي چې